בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה י"א, מיוסד על תורה י"א בליקוטי מוארנטיניאנה. לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשכים על הכרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, עיני צוהר עמונים. שם אתן את תודי לך. ריבונו של עולם זקני להרבות בהתבודדות תמיד, ואזכה להיות רגיל לצאת בכל יום לשדה בין אילנות וכל שיח השדה. ושם אזכה להתבודד ולהרבות בשיחה הזאת תפילה ביני לבין קוני, לסוח שם כל אשר לבבי. וכל שיח השדה וכל העשבים והאילנות וכל הצמחים, כולם יתעוררו לקראתי, ויעלו וייתנו כוחם וחיותם לתוך דברי שיחתי ותפילתי. עד שתהיה תפילתי ושיחתי נשלמת בתכלית השלמות על ידי כל שיח השדה, שייכללו כולם עם כל כוחותם וחיותם ורוחניותם עד שורשם העליון, כולם יוכללו בתוך תפילתי. ועל ידי זה אזכה לפתוח את ליבי להרבות בתפילה ותחנונים ושיחה קדושה לפניך. מלא רחמים רבים, לפניך אשפוך כל שיחי עד שאזכה לשפוך ליבי כמים נוכח פניך אדוני. ואשא אליך חפי על, נפ... על נפשי ונפש עול עלי וטפי. אהה אדוני, עזור, עזור, אהה אדוני, כמעט אפס תקווה חלילה. ראה כי אוזלת ידי ואפס כוחי. כי מרחוק ומעפר אני מצפצף אמרתי אליך. חמול על חייו אלפים ורבבות פעמים עד היום כמוני. חמול על רחוק כמוני, חמול על מי שאינו ראוי לחמלה כמוני. חמול עליי, חמול עליי, חמול עליי. רחם עליי, רחם עליי. חוננני אדוני במתנת חינם לגמרי. חונני, חונני, פדני, פדני. הצילני מחטאים ועוונות ופשעים. הצילני מדינה של גהנם. הצילני מעונשים הקשים והמרים שהיו מגיעים לי חס ושלום על פי משפטיך האמיתיים. הצילני מחרבו של מלאך המוות ומחיבוט הקבר ומדינה של גיהנם, הצילני מחרפות ובושות ובזיונות, שלא אבוש ולא אקלם ולא אקשה לעולם ועד. לא בעלמא עדין ולא בעלמא דעת. החזירני בתשובה שלמה לפניך. עשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמור. שמרה נפשי והצילני, אל לבוש כי חסיתי בך. שדיך, גליך שדים חדשים הגנוזים אצלך לקרב. ולרחם את שאינו ראוי לרחם כמוני. למענך ולמען אבותינו ורבותינו הצדיקים האמיתיים, אשר קדושתם כדאי להגן גם עלי, הושיע אבי שבשמיים, הושיע אדוני המלך. שיטחתי אליך כפיי, אליך נשאתי את עיניי יושבי בשמיים, פרסתי ידי כל היום נפשי כארץ עיפה לך סלע. זקני שאהה כרצונך תמיד, דלו עיניי למרום, אדוני השקה לי ערבני, ערוב עבדך לטוב אל יעשקו נזדים. עיניי קלו לי שועתך ולמרד צדקך, עד ישקיף ויראה אדוני משמיים. אולי יחוס, אולי ירחם. ואני תמיד אייחל והוספתי על כל תהילתך, כי לא יזנח לעולם אדוני. טוב ויכיל ודומם לתשועת אדוני. כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו. מקום העזרה היתה לנו ובדיע לנו למען חסדך, אמן ואמן.